93-775-2443 Autoescola Nova La teva autoescola Ràdio Martorell 91.2 FM Bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Sintonitzen vostès als 91.2 de la freqüència modulada i aquesta sintonia correspon a Ràdio Martorell. Iniciem en directe des de l'Estudi Central un nou programa d'encompanyia. Són en aquests moments les 12 i 6 minuts del matí. Queda't bé, que bé eh? Sí, sí, molt bé, aquesta presentació. Ja... Em pensava que havia perdut la pràctica. No, no, no, no va, va, que va. va, va. Està en forma. El senyor Soler, com que se'ns va a Madrid, sí. estan tots aquests dies a Madrid, sí, sí. l'home va anar a la desfilada del ja, ja, 12 ja, ja, d'octubre... a Toledo. No a, Toledo, perdi, sí. a Toledo. Vaig a estar a l'Alcázar. Ja, sí, M'imaginava que vostè sí, sí, és un home nostàlgic. Exacte. Que aquestes coses diu 12 d'octubre a Madrid, després a l'Alcázar. Sap una cosa de l'Alcázar? Mm. Han tret la famosa gravació. Ah, oh, sí. sí? Ja no s'hi sembla a l'Alcázar. A veure, perdoni, van tret la gravació o han tret allò que estava escrit? No, ho han tret tot. Tot ho han Ho han tret tot. O sigui, I ja... el despatx allà del Mola... Ara no és uh, a l'Alcázar a l'Alcázar, sinó que és un museu de l'exèrcit. I ha passat a tenir... no està allò el telèfon aquell. Que va, que no hi ha res. Luisito, tu se firme, Luisito. Que jo no m'entrego Luisito. Exacte, sí, més o menys. Sap que això és mentida. No sé, això també ho deia el de Guzmán el Bueno, que els va tirar, diu, si no tenéis daga, aquí tenéis la daga i me matáis a l'hijo. Bueno, per una de les dues és mentida, perquè allà es comentava que la frase aquesta l'havien copiat del Guzmán el Bueno. O sigui que... A veure, jo, penso, a jo penso, que veure, aquell senyor estava ja dintra, comencem per aquí. Perdó. Ja viès que en aquella època passava coses a la frase, veu. Veu, senyor, senyor, us hi bé diris que vuit tenir un professor Josep Braut que ha vingut sí, aquí sí. i en vostè participi totes les vegades sí, sí. Que, pugui, és que, que pugui. Sí, no Que m'he quedat sorprès. igual està l'estació de la Veda de Toledo. No, si, no vaig anar allà. a l'AVE. Més que res perquè hi vegi algú a l'estació aquella. Sí, perquè com que sí. està infrautilitzada no hi ve ningú. Dic, espera, a... ficarem a... I el Càzar i al Guzmán el Bueno, la daga i el fill assassinat. Però i, i, i la quantitat de gent que s'ha posat calés a la butxaca gràcies a fer aquella estació de l'AVE, aquella connexió, bueno, aeroports... Doncs, L'altre dia vaig veure que em va fer molta gràcia un senyor que havia sigut un alcàrrec de foment mm. i diu, claro, diu, jo diu, quan llegué a eh, l'aeroporto de Huesca ja estaven empezades les obres. Clar. Ja. Diu, claro, Diu, si ara les digo jo a los de Huesca que és mi tierra, que no les hago a l'aeropuerto me cuelgan. Dius, a veure, tu estàs trucant les peles de tots. Sí. Però... Si l'aeroport no és rendible, no és rendible, es que... perquè, aunque seas de Huesca... És es que és absurd tenir unes coses que no serveixen Exacte. per res. Exacte. Diu, senyor Blanco, el corredor mediterrani vol dir que va del sur, d'Andalusia, passa per tota la costa del Mediterrani i va cap a França. Bueno. No ha d'anar des de la costa a Madrid, es... a Galícia, tornar a baixar Què pel Saragossa, dóna, si anar cap a Vall tornar a amiga. pujar. No, Home, comença i acaba la Mediterrània, que ja és un gran que. Eh? Sí. No veus per no pot donar una volta per Portugal? Pusem per cas, per exemple, pel Marroc, pel Senegal, amb, si amb vostè... París pareixa d'acar ferroviària, la pareixa d'acar ferroviària, perquè si vostè porta plàtans Portugal, deu, oh, interessants. Si vostè afirma. porta plàtans de Canàries mm -hmm. i, i els carrega a través de l'estret o de portar ja verds perquè quan arribin a França estiguin una mica madurs, o si es porta madurs, allò que deia aquell de les motes, ja no sí, són motes, no? Ja són és un motones. penjoll tot. Allò un... Bueno, però llavors es pot fer, no sé, arròs a la cubana, per exemple, li posa el plàtan ja maduret desfeta, allò ja és puré. No Perdoni, però l'expressió li posa el plat en maduret d'unes connotacions que no penso allargar-me. Però... Vostè vol anar a calar, no, no, no, senyor no. Monegal, si sí, fixi en vostè. No, no, ja, jo, ja. jo que vigila per les seves paraules perquè no el comprometin a vostè, no, perquè no. si vostè diu que li va eh, el plat en maduret, jo No, no és que vagi, Dic, ja, li posen el plat en maduret no damunt, posa, damunt de, entre els dos ous i a l'arròs. Exacte. Ah, bé, és bé, com queda bueno, bé el sí, plat. És com es fa l'arròs a la tubana. I una mica de salsa de tomàquet. Els tubans, jo diria, que no li posen... No, això ja, eh? això ja ve a això gustos. ja ve ja gustos. No... Ja és cuina fina. Ja és cuina fina. Cuina. Sí, senyor. Bé, senyors, senyors, se'ls que això és en companyia que tenim un equip de gent que està treballant en el control de so. El nostre company Jordi Acosta és un senyor sacrificat que està aquí cada I dilluns i feliç. No. Això sí que ho té. És feliç. I ja li avanço amb el senyor Monigal, que segurament estarà ja preparant-nos, escoltant, per saltants a la llogular, que encara no s'ha divorciat. No. Eh, no s'ha divorciat el senyor Monigal, vull dir. Mm. El senyor Jordi Costa tampoc. Tampoc. Eh? No s'ha divorciat coses. ningú d'aquests dos. Clar, dos. A, a mi ara se'n creu un altre dubte. El senyor Jordi Costa sabem que sí, que té senyora que es va casar. El mm. senyor Monigal, jo és que només li conec el Pepito. El Pepito. Bueno, diguem que no s'ha separat del Pepito. Bé, no s'ha separat del Pepito. En fi, perquè, per cert, el senyor Monegal ha canviat la, la careta del seu programa. Uh -huh. i, uh -huh. No fa com o sigui, nosaltres. Ja, ja no va amb, amb aquelles destruccions del poble, no, de quan estan fent les Olimpiades, <laughs> senyalant allò... Així. No, ara li fan ja uns dibuixos. Sí, o sigui, que tant, maco. Bé. Sí, sí, sí Un dia també parlarem del de, troset dels dibuixos animats del Pepito, que dius, déu-n'hi-do... Una pregunta. Ja no pregunti. posa, no, el preu del programa? Perquè abans posava no, el preu al final... El precís no moment pas. que se'n va anar l'Iu Forn de tot director ah. va deixar de posar-ho. Ja. Un tema. Per què serà? No ho sé, no ho sé. Nosaltres tampoc no diem el cos d'aquest programa. No, no, perquè molta gent s'assostaria. Uf! Oh. Buf! Entra tant d'electricitat, tant d'aigua, tant... Buf. Home, Buf, el Roll-Roy es convia a regull cada dia. Exacte, el... exacte. Bueno, jo sóc és només un cop a la setmana, però ve cada dia a buscar-me el Roll-Roy. No, però molt bé, està molt el bé. El passeig, no, eh? Per si m'inspiro, m'inspiro. Fa, fa corredor mediterrani. Va, ja, ja, ja. No, no, vostè ja. analitja, agafa amb el ah, Roll-Roy sí, una limusina en uns dies especials, però vaja. Sí, que... sí. Que per, aquest senyor li passa com als parlamentaris, que ja ho sí. va dir, ho van actiu. és que els han de donar els 21.000 i escaig d'euros... Perquè, clar, dius, es gasten molt en cotxe, perquè mm. van amunt i avall explicant el que es fa al Parlament i sí, explicant... Esclar, Diu, però tots, eh? I penso, escolti, i el senyor que va treballar, què? No, aquell, aquell és igual, <ríe> aquell treballa, home. I nosaltres per venir aquí, què? Uf. Buf, nosaltres. Deixa-ho estar. -hi Deixo estar. Bé, els hi que tenim els, el nostre tècnico, el senyor Jordi Acosta, tindrem a la redacció Manuel Manel Pinheiro, tindrem el nostre grum, que és l'Etern Becari, donant voltes per aquí i portant-nos a l'aigua, que per això tenim els becaris. Ho dic? Sí, els becaris tenen... serveixen per això. Fins que no tinguem cafetera, doncs ens porta l'aigua. Sí veure, un programa ben estructurat, i hi, hi ha una sèrie de figures que mm. són les que fan funcionar el programa. Què és? Per exemple, el tècnic. El ten que és el cobra i tanca micro. Aquest... i quan tu estàs emverbossat, dius posa música i, ja està. I, i ell posa no música. Està. Després tenim el beari. El baccar és el senyor que porta l'aigua, que no sé què, que fa el raadeig, que ara portam això. ara, ara imprimeix amb això, ah. ara no sé i tu no fa res. I després tenim els col·laboradors Exacte. que És una sèrie de senyors que es, es mengen el servevell llls mateixos. Mm -hmm per, durant una estona, omplir un espai de ràdio amb Així la qual tu només preguntis, presentes preguntes... I, és I ja done. està. I, i, I acomiades i ja està. Exacte. El que passa, en vegades, que falla als col·laboradors, llavors has de treballar més bueno, que això. Però I a vegades et... que el grum s'embarbussa i llavors... <ríe> Aquí està l'emoció del <ríe> programa. L'has d'anar estirar les orelles. Però què passarà avui? Ah, no? En fi, però... és... són, són aquelles coses que... Exacte. Una cosa la teoria, com vostès veuran, i l'altra cosa és la pràctica. Bé, els he que, a més, tindrem doncs, aquests col·laboradors que són els que ens omplen espais. mm, -hmm. mm? Tenem el senyor Jaume Cap de Vilacap, que suposo que ens parlarà d'alguna cosa de, de Madrid. D'Humoràlia. Humoràlia també, està a eh, llei, estan, també eh, Ha estat en allà, també. És que no es perd al cap. No, no, no. El, no? Cap... Està totes. el cap va sortir pràcticament el diumenge de fa 15 dies del que es va fer el còmic social de, sí. la, de la tertúlia aquella que va fer diumenge, sí. i ja pràcticament se'n van a Madrid sí. a l'alcalà d'Henaris i llavors allà s'ha anat a Lleida, a Uralia, sí, sí. i va aprofitar per anar a Senaverga diu que cap de setmana va cansat. No ho, sé, no ho sé, perquè jo crec que el cap de setmana ha estat per Lleida també. també no està per Lleida? Sí. Ja li preguntarem, Bé, bueno, que ja ens ja explicarà. ho ja ja ens explicarà. explicarà. Ens ha de parlar d'un premi m'ha comentat, ja ens ho dirà. Un premi que han donat amb un company. Molt bé, doncs això serà el senyor Jaume Cap de Vilacap, Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ens parlarà de l'Oseu. De l'Oseu. Lo lo lo lo Avui Ten... content perquè li va guanyar l'Espanyola i en can contrari Ep. amb el Rayo Vallecano i amb el Tamudo. Sí, senyor. Que, sí que això, això, té molt de, jo té molt de basta punt de fotre els i la guins, eh, per això. Bueno, però bé. No, però, però mm. l'Espanyol s'està fiançant eh? li, sí. li, va la, li va fallar la consciència al Tamudo. Jo no sé com va tot que això. <laughs> És que veure's amb aquell uniforme blanc i la reia aquesta travessada vermella, no no És li que queda si no, estàs catxes, no queda bé. Hi ha uniformes no que només els pots dur si estàs realment en forma. Oh, hi ha altre truc, que és portar-te una talla menys, com fa el Llorente, que llavors... Marca, marques marca cos, clar. També marcas la panxa cervecera. Si la tens, però si ets un esportista, com cal, no, home. Perden-hi, -ho, vostè, quina relació veu vos entre el futbol i l'esport? Anem a veure, o sigui, home, <laughs> des de quan els futbolistes són esportistes? Quan no... comencen, potser, alguns. Clar, però... vull dir, per, per, per, fer, per ser un futbolista s'ha de tenir una preparació física, com a mínim. Sí. Bé, jo, si em no que ja anem sí, de cara... Pa, de sí, no, no, sí. no, li dic, li dic perquè ara que diu això dels esportistes, jo recordo que quan la selecció espanyola eh, estaven concentrada per jugar un d'aquests partits, sí. els van posar portar un jot i els van donar unes explicacions en anglès, amb el qual el Sergi Ramos feia <ríe> bueno, i diu, bé, eh, o sigui, tens dos dits de front, una mica catxes i sí. tatuatges, i amb això... I ja ah, i, un, i una racadeta a l'orella, ah, i amb això, això pot ser, ja pot ser sí. esportista. A més a més, eh, molts populista. se, se la tapen, en lloc de trola, se la tapen sí. amb unes paradràpols, sí. en ells, també, sí. Bé, doncs els deia que també tenem el senyor Monegal, que serà el senyor que ens farà la crítica, l'encompanya des del mateix en companyia, i eh, al final, doncs, la l'opinió del, del professor Josep Braut que ens parlarà d'aquesta notícia que la sorpresa del cap de la setmana que avui no són una sinó dues, són dues però aprofitant que el senyor professor Braut està aquí, dius home ja, intervindràs dintre el programa, ens faràs d'això i ens il·luminaràs la nostra insuficiència mental que tenim en aquests moments. Exacte. Gràcies, no, moltes gràcies eh? jo faré que sigui encara més gran Exacte, la insuficiència Allà, bé. Anem, anem, anem bé, anem doncs tot triem. això està coordinat i presentat pel senyor Ricard Soler Bon dia Martori i Rodalies, benvinguts al programa en companyia, un programa que com sempre dic és diferent, però també com sempre estarà presentat i dirigit per Irre Casens l'avi. Molt bon dia, posem fil l'agulla i som -hi. 12 i 17 minuts del matí podem dir allò tan de bon dia i bon sol senyor Jaume Capdevila Cap de Bon dia i bon sol Així bon m'agrada. Teníem una discussió Jaume. fa un momentet ah, sí? Mm, sí, perquè jo deia dir de, que el senyor Cap, que és un senyor que es mou molt eh, suposo que deuria sortir de, de, de, de, la, de, la, de la taula rodona que va fer eh, amb el Saló del Còmic Social Te'n vas anar a Madrid al Calabenares, a Lleida... Dic, i encara hi ha temps d'anar al cap de setmana a Berga. I el Ricardo em deia, no, és que em sembla que encara està a Lleida. No, no, no... no. Més un moment ja ha estat això. Vaig sortir del, del, de, la, de la taula d'humor social que vam ser a Santa Coloma de Gramenet... Després vaig mm -hmm. anar a Berga... I després vaig anar de Berga a Lleida... A Lleida de Barcelona... I de Barcelona a Girona... Que vam fer l'entrada del fèndix a Lleida 3... Mm -hmm. I tinc pendent la setmana que ve... Aniré, marxaré aquest dijous, em sembla dilluns, el que va d'anar és que fem a la cluenda i, davant, els, els actes de, de, de la mostra de molts anys. És veritat que normalment això del setembre i d'octubre són mesos eh, bastant moguts perquè hi ha molta, molta, molta activitat minutística, no? Mm. Sí, sí. O sigui, es concentra tot. Tot l'any es concentra en dos mesos. Bé, no sé o sigui... si es concentra, però bé, bueno, que Déu-n'hi-do. Això ja sembla dos jornalistes aquells andalusos, que treballen un mes i estan onze sense fer res, no? Ja m'agradaria, ja m'agradaria. Ja Bé, bueno, bueno, eh? tu ho has aconseguit a l'avantguàrdia, eh? Escolta, i, si, i si ho fem? I tant, I tant. Un PER per dibuixar-nos? Una cosa se'm va tocar. Un PER, per del Minotaires, de eh? Treballo vistiu i l'any el eh, no poso. Escolta, senyor Capdevila, vostè no, no, no, què és? Senyor Capdevila, és que tenim avui a l'estudi el professor Josep Braut, que, eh? Opa, aquí, aquí, em trec el barret I, I jo i també sí. I saps que hi ha ja que d'això que ens il·lumini la seva sapiència a part de que farà la seva secció doncs, al final del programa però que ens il·lumini Escolti, ja que diu vostè això mm. per què no fan els dibuixants un PER no? o sigui, en constatats de plant d'empleu rural si la plant d'empleu dels dibuixants seria un pet. i, i per què no ho fan, Vull dir, treballen dos mesos i després cobren eh, És una idea, és un llibre, suggeriment la idea és boníssima per, per nosaltres, per els dibuixants, jo parlo en nom de tots i ja em sembla que gairebé l'hi puc assegurar, excepte ara mateix vulgui pagar-nos per treballar dos mesos i llavors eh, continuem cobrant per, per no fer res, jo, ja ens hi ara mateix. Eh? Home, ja senyor cap, senyor cap, que m'està donant idees. Escolta, si ens posessin d'acord, dius, per exemple, hi ha un mes que treballen dos amb tots els mitjans de comunicació de d'això i els altres descansen. L'altre mes, aquells dos descansen junts amb els altres i dos més i, a mi el que treballen... va dar les sigles pet, pet. pet. pet. Sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, molt maco. sí, sí, sí. Jo que ja tots de pet al carrer. Exacte, sí. Sí. No m'ha, no estar i sí. parlins una mica de com han estat aquesta setmana Humoralia ah, no? i companyia. De eh, de doncs primer ja començem per a és a dir, és la part més interessant mm -hmm. i eh, eh, per exemple doncs que Richard de Gerça d'Àrea i Girona al premis que ja tenen un cert recorregut mm -hmm. i eh, tot sovint eh, s'hi reconeix la tasca de, de, de gent que es dedica al món del dibuix i, i, de, de, de, de etc. I aquest any doncs, eh, entre molts premis que es donen perquè a Libertat doncs, va caure eh, va, va, va reconèixer la feina de d'Espig MacCurri, que és el fotògraf aquest de, de, de, que, que va fer molt famós per aquella foto del National Geogràfic, aquella, aquella noia d'aquella sí. mirada tan penatada amb sí. el llibre verd després va tornar a fotografiar, si no recordo malament, ah, exacte. oi? Exacte, a, a la fotografia quins anys després, eh, no, no, i bueno, ha fet de reporter de guerra a l'Afganistan i ha fet unes fotografies impressionants a eh, l'arreu del món. Eh, també va reconeixer això que sé la Maria del Mar Bonet, en Josep Maria Castellet, eh, una associació que es dedica a la memòria històrica doncs, a, la, a la recuperació d'aquestes fosses eh, comunes del franquisme i doncs, un dels premis a va recoure en Gildred Shelton que és un dels mm -hmm. pares, com si diguéssim sí. de les figures més importants del que és el underground mm -hmm. no? el, el, el els frikis broters el ah exacte mm -hmm. el, el, el, el gat del Fedy Patskat no? mm -hmm. eh, és a dir, eh, és un personatge doncs eh, una pedra filosofal doncs, home el primer el número 1 és Robert Cram, no hi ha cap mena mm -hmm. que a, a més, Gilbert jo Shelton, si no recordo malament em sembla que el Shelton viu a França que i que país. la seva dona és la representanta del Crom Sí, sí, tenen una bona relació amb, Carta, amb el Crom i la França i és veritat doncs, que, que són un, un, un món molt, molt interessant perquè, per exemple, a l'entregada també hi havia l'editor català, bueno, espanyol diguéssim, d'en de, de, Shelton mm. i és en Josep Maria Berenguer que és l'editor mm. de l'Ívora, per exemple sí. i tots, tots plegats són uns personatges de pinturescos per, per interessants, no? perquè per aquesta vida de, de, de underground que, que, ho, que ho porten a dintre no? és a dir, porten l'underground a la sang no, no és una que faci per, que... per moda no, no, no realment són, són personatges interessantíssims I, no? tots ja, eh? i tots amb una edat ja sí, la, sí. la veritat és que hi ha ja l'edat l'edat eh, era interessant però bé, eh, també és veritat doncs, que, que els reconeixements han d'arribar quan, quan un té una edat abans que s'acabi l'edat, que t'has sí. de reconèixer que es reconegui. És, Home, que sabent, si és com el com que deia eh? que dius, els homenatges feu molts en vida que si us podré disfrutar. Sí, no. sí, exacte, exacte. Un sí, cop mort... Això, mm? <laughs> doncs va ser molt interessant això que està, està a Girona doncs amb, el, amb el Girona, mm. amb el Merenguer i amb tots els altres premiats, però com que és una persona del meu ram, doncs sempre hi tens una miqueta mm. d afinitat. no? Mm -hmm. I la mateixa setmana doncs, vaig va, va, va estar a Lleida a la, a la inauguració del de que són les activitats de Moràlia. Moràlia doncs, ja és una, també és una cita ineludible, perquè és una, clar, és una bienal, vol dir que fa un, un cop cada dos anys, mm -hmm. i aquesta era la setena edició, vol dir que això va començar fa 14 anys. Sí, sí. I eh, és interessant doncs, perquè sempre han estat eh, lluitant doncs, pel, que, pel, que, pel que fem, el que volem nosaltres, no, que és el reconeixement dia dels dibuixants, la popularització la divulgació de l'humor gràfic aquest any doncs, hi havia una versió molt reduïda, reduïda doncs, perquè la no dona per gaire més hi havia doncs, tres exposicions i alguns actes però eh, doncs, la, la gràcia l'important és que doncs, malgrat la crisi encara la moral no l'han retallat encara no han retallat el <sus> sentit de l'humor de Lleida i fins a finals de de, de, de aquest mes, és a dir, mm. la, la, la que veu l'altre encara doncs es poden visitar el Cercle de Velles Arts de Lleida o a la, a, la, a la sala Garcia Serrano, que, que hi ha el, el, el, el, el, pràcticament el carrer Major també, eh? Tot, sí. totes, totes les tres exposicions es concentren en, en una zona molt, molt, molt petita, o el, la, la, una exposició la més interessant perquè és la més eh, diversa, diguéssim que hi ha obres de dibuixants d'arreu de, del món, mm a la plaça de la catedral amb, amb un edifici gòtic meravellós que tenen allà la Lleida doncs el, les exposicions que, que aquest any ha, ha fet Moràlia, no? I també és una visita doncs, que, home, no, és falsament, potser, potser no, però si cau que estàs per allà, doncs és una val la pena anar-hi. Sí, hi ha anys que, que hi havia coses a Moràlia on jo t'ho he dit, val, has d'anar-hi expressament perquè és una exposició que, que, que, que val molt la pena no? anar a fer exposicions, doncs roto, va ser una de, mm -hmm. molt interessant de dibuixar d'Israel, cap a l'esquina, crec eh, que, que realment va tenir molt d'interès i l'única manera de veure-la doncs, a tota l'estat espanyol era... El, no, però, per la veritat, doncs, eh, l'exposició de desigualtats, que és la, la principal, es pot veure en una galeria que hi a internet, mm -hmm. eh, l'exposició, una exposició que en descobreix un personatge interessant, que és un, un, un, un tio que firma PES, que és un gran pericaturista Uh, un uruguaià uh -huh. pa, Pablo López que és interessant però també es pot veure la seva obra per internet de totes maneres un... jo recomano les coses al natural eh? sí, senyor sí, Cap -les, perquè dius una cosa és internet i l'altra cosa que tu puguis palpar a l'original o puguis sí, veure hi ha pocs originals també, dir, no, no són exposicions on valgui, o sigui, allò que puguis disfrutar del, és el fras original per exemple en Pes uh -huh. uh, dibuixem guai uh, i Té unes obres eh, que, diguéssim, per explicar diguéssim, seria una mica cubista. És a dir, si en Josh Brack... Si imagineu mm. l'obra de Josh Brack, eh, en comptes de dibuixar algú de bones guitarrers amb i que a dies que cares de persones... Sí, doncs seria cuillars, el mateix. Però seria el mateix, és a dir, una persona que té... Veieu, una Marilyn, per exemple, que té les quetes li surten dels genolls, per exemple. Oi, no el coll, està per sota les faldilles, és, però, però tu veus allà i dius, a colla, la Marilyn, no? És una sí, cosa, sí, eh, sí. I, sí, i, sí. I, d'una deconstrucció cubista molt, molt intencional, molt, molt interessant. Però no hi ha l'original, no hi ha el guai original, sinó que hi ha una reproducció una molt reproducció. Bona, però una, una reproducció, per tant, ni l'homes d'Espanya. Una Lleida per veure... Una reproducció, dana. sí, la mira per internet. Tampoc és... la pots mirar per internet i és ja tan content, no? això és veritat. És aquí, és aquí a Lleida on es fèiem els caricatures, estàs sortint al carrer a fer caricatures sí, i, sí, i més. Sí, sí. Encara es fa, el que passa és que, que com tot eh, ha enredat el pressupost Uh, ara ho fan només amb caricaturistes de Lleida, que veu que com que tenen casa a Lleida i taula a Lleida, ni mengen ni, ni dormen, perquè veu que sí. els portaven caricaturistes de fora, els han de donar de menjar i els han de donar de dormir. Claro, una cosa claro. de... I el paper, bé, i el no? paper també se l'han de portar de casa o...? Uh, això veus, aquí aquí no els hi vaig demanar, això. No els hi vaig demanar. Veus, veus, veus? No, no, això s'ha de saber. S'ha saber, però ha sigut molt divertit perquè si veritat que ens ha vist la nit a Lleida amb uh, una colla de caricaturistes... Per tant, era sí, sí. la broma, i ens, ens posàvem tots, a realment ens hem una vintena, tot el carrer Major de Lleida, que és bastant llarg, però tots situa situats allà en punts estratègics. I feia goig, feia goig. Feia, feia, feia patxoca. Ara, sí, tot, sí. em sembla que són 5 o 7 que també es posen allà, no, no, no, no, no queda tan, tan espectacular. 7 caricaturistes de casa, que ja els coneixes, com 20 caricaturistes de fora, que, a més a més, els caricaturistes també són gent particular, no tan particular com el professor Brau, que va dir que va dir és, és, és un idiota, és un idiota És un home que acredita més, el professor Brunet es acredita. Exacte. Mm? Els veus, els caricaturistes, Dius, aquest tío és caricaturista o està parlant de estar no? I llavors, és, Ma, us us això, les tuas no? coses. M'està m'està dient que la gent del, del món així del humorgràfic, de la porten uniforme. No porten ni uniforme, però no s'reconeix reconeix al, al, al, a la distància, com si digués Clar. Mira, vam anar a Girona amb això del llibre d'Otxar, doncs la meva senyora no coneix el llibre d'Otxar, no coneix cap dir, el dibuixant dels que els, els de casa i prou, no? Mm -hmm. I llavors hi havia a la primera fila tota gent, que els que consideraven el premi, i potser, doncs que, que, que coneguéssim un llibre d'Otxar. Llavors dius, home, la major del Bar Monet, doncs sí. Eh, I Josep Maria Castellet, doncs podem prou feina. És a dir, la resta tota gent. La meva senyora va dir, aquell d'allà el dibuixant. Va encertar, perquè era un senyor amb uns peus, amb un barret, amb unes sí. barbes, amb una, amb una bufanda però, però està, i la va encertar. Però no està igual, igual que, dibuixons... es, que la seva autocaricatura, vull dir que eh, no ha no variat, ell és, es continua dibuixant igual dius, i ell no ha variat sí, físicament. És que, és que fem, hem de fer molts esforços els dibuixants per a semblant-se a les caricatures que ens fem de nosaltres mateixos. Sí. Perquè nosaltres dibuixem ordinable, però no la fejesa, és un blaf. Exacte, exacte. Bueno, per això exacte, està la no cirurgia estètica, no. però això està la cirurgia estètica. Vostè fa un minut i, i després vas la cirurgi estètic Diu, dius, ho ho i dius, "Fàcil, faig igual com aquí." <ríe> I et fa ja està. Ja està, ja És un bon motixal, és un bon Cap, ens queda no, un minutet. Hem de, hem de tallar, ja no, no, di que no, ens queda no, no. un minut que si vol aprofitar per alguna altra cosa. O, no. si tarda ons a doncs, la setmana que ve, suposo que quan trobeu estaré que l'Adenar és que hem acabat de fer també la festa de la caricatura, d'iniciar allà al carrer, tallers a la presó, deixen a la presó, etcètera, doncs ja ho sentirem. Taller, taller de còmics a la presó. És que el senyor Brau no l'ha entès. No l'ha Van a fer un taller de còmic a la presó. No és que arribin allà i els posin a la presó perquè són catalans. Que és el més correcte. Que et mereixeria molt. No, no, és simplement això, que van a fer un taller allà. I això es reinsertarà a la societat? ones d'alencuens fa Vaje tingui un trauma tan gran per veure que allí que anirem allà que no vulguin tornar. I ja no van sortir. És una acció punitiva, llavors, no és tan això... reencartar, sinó castigar. Exacte, exacte. No, I eus ja no, saben estan distint internacional. De què diu? La realitat és els, els ajuda que estiguin més contents quan estan allà tancats, no, de, diu, Així Diu així. No de diuen, no ens hem de fer aquest aquesta bona. gent. No ens hem de fer amb aquesta Clar. gent. Senyor Cap, eh, són dos quarts ja, la l'aix com sempre. Sempre l'haig de tallar amb els moments més bons amb perdó de l'expressió tallar els moments més bons sí. eh? perquè avui portem un, un dia que obrim la boca i tot són connotacions estranyes i dobles sentits eh? Ens trobem a retrobar la setmana que ve, doncs aquí, des del de Calà eh? i que vostè li vagi Perfecte. bé el viatge i gaudeixi molt d'aquests dies eh? i entre bé, mig doncs. aprofiti per treballar perquè els dibuixants es guanyen la vida treballant eh? Sí, sí, les minces de dia anem de quàrrega de del dia i ja, ja, ja, ja, ja però jo vaig dir que li va quin cada rat perquè els eh, va donar una cosa preciosa el diari. Sòl bé, senyor Cap, Sr. doncs ens retrobem la setmana vinent. Vinc I ara posem uns, uns quants concés publicitaris i continuem amb la companyia. Radio Marturell, 91.2 FM.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 one you've ever seen I'll buy you tall tall trees and all the waters in the seas I'm a fool fool fool for you if you want to own a great big mansion will well, I give it utmost attention I'll buy you tall tall trees and all the waters in the seas I'm a fool fool fool for you well I'm a fool oh, for you Take a while, but I'll prove it's true Well, if it's loving you want, well, I've got it If it's money you want, then I'll get it I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas I'm a fool, fool, fool for you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 a while but i prove it's true well if it's loving you want then i've got it if it's money you want will well, i get it i'll buy you tall tall trees and all the waters in the seas i'm a fool, fool, foo for you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 Eh? i estava, el, el professor Braut estava reclamant que perquè dintre d'un context de premis literaris no es donen també premis de, de còmic com calen Exacte. vostè veuria bé, per exemple, el planeta de novel·la gràfica mm, jo tot en mena a favor Perdoni, o, a veure, o, tot... o que pogués competir al mateix nivell, o sigui una novel·la gràfica mm. amb un llibre és, és que llavors humiliaríem a segons quins escriptors que surten per la tele eh Perdoni okay. vostè, però no, no, no vull no, dir noms jo, perquè no vull que caiguin carelles, però n'hi ha alguns que s'han presentat a Premis Literaris sense haver acabat la novel·la en qüestió eh? Ah, està bé què vol dir, que hi ha marro? Que hi ha marro que, que hi ha marro. <ríe> del tot. Escolti, però ara els Premis Planeta, a veure, vostè si agafa una retrospectiva, Premis Planeta, aquí se l'he donat, molt anònims, molt secrets no ho són. Sí. Si el Vázquez Montalbán es va presentar un Premi Planeta amb un protagonista que ja Pepe Carballo, quan ja porta dues o tres novel·les del Pepe Carballo, De Pepe Carballo. Oi, no calia ser gaire espavilat per saber que aquella novel·la l'havia escrita al Vázquez un, Montalbán. Un dia li explicaré una cosa però amiclo tancat perquè és això que vostè diu, no? Mm. que poden caure querelles sí. un dia ja, ja. li explicaré una cosa del Vázquez de Montalbán bueno, ah. després, després, després l'explicaré sí. i del Premi sí. si interessant i sembla que sabem sí. com moltes coses sí, sí, sí, I exacte, exacte. Molt bé, molt bé. Ja ho deia el Cisa diu, si parla poc, n'en sap molt diu i si no parla gens, n'en sap massa Exacte. Vostè, què dius amb aquesta frase? sisariana eh? Que mm. diu, que és una cisariana". frase que no funciona no. per la ràdio, perquè de ràdio és un mitjà on es de parlar molt encara que no tinguis res a dir. Oh, clar, evidentment, evidentment. Però fixis vostè que inclús fent ràdio hi ha un truco que feia servir al loco de la colina que mm. feia una pregunta i el convidat contestava. I llavors ell aguanta el silenci i el convidat no el pot aguantar i llavors continua parlant Seguez. perquè diu ui, hi ha, hi ha un silenci, la sensació de buit... I així li traia més coses. Ja. És que m'ha pres molt nosaltres. Però, un, però havia el risc que tingués coses que no tenien res a veure amb la pregunta, tot xicrit. Bé, però llavors vostè l'ha de reconduir. La, la, clar, la aquesta de totes mena. maneres una mica era això. Vull dir, potser la pregunta no tenia res a veure amb, amb la resposta, però el que buscava el loco de la col·lín era precisament això, que, que, que l'entrevistat s'obrís completament, que digués el que volgués. Llavors, clar, és així. I després el, el, el loco de la col·lín és quan anava conduint més o menys per, per, per on sortir el convidat. Era, era genial, vull dir, un silenci que, que el convidat el veies... Jo, jo el recordo per la televisió, bàsicament, mm. i el veies ah, Com Per televisió tu pots aguantar més, sí. perquè és imatge, però per ràdio tu fas... Mm. Sí, però, però... I el tio ah, diu, i... ja, ja t'he contestat, xaval, i ara que més vols? I ara aquest tio no arrenca, i, i bueno... Però jo em refereixo a la, a la imatge del convidat L'onaguitós que es posava, i sent ni tot televisió, però si m'hi imagina't a la ràdio, que, que diu si aquest tio no em pregunta, i no em diu res més, ni fa un comentari. Accentuant que no sigui una persona freda, com una vegada ah, me'n bueno, va tocar sí, un clar. que xerrava molt i a l'hora del micro es va agafar i tu no preocupis, quan s'encengui la llum vermella vol dir que estem amb antena, yeah. i tal. Li vaig fer la pregunta i diu sí. sí. I dius, bueno, aquest home s'arrencarà alguna cosa més, no? I dius, bueno, llavors vaig ser jo al silenci incòmodi, fas una altra pregunta diu, No, no, això no. És I que dius, aquest, aquest és l'altre tipus de, de convidat, no? El que no contesta, Pitirem. el que no té... El que no té vèrbara, que dius... Sí, patirem. Fots sí. tres hores de pregunta i et dius sí, sí o no. Sí, dius, sí dius, patirem. Dius perquè les preguntes acaben. Exacte. Saps fixar que li hem fet una lliçó pràctica, senyor professor Brau? Sí, sí, sí, sí. Jo no sé <ríe> perquè la gent es matricula a la Facultat de Periodisme tenint l'opció d'escoltar els consells en viu i en directe. Exacte. Que nosaltres eh, som un clàxemple. Ah, bé, no sé per què la gent es les patricula facultats, res, Les és. facultats. són un exemple. De perro de facultats vol dir? No, no, de com no s'ha de fer un programa de ràdio, llavors posen, dius, això és un programa de ràdio, això és el que no s'ha de fer. Ja Exacte. Ja està, eh? ja està, però exactament. vostè ja ha pres l'ofici i aquest home ja l'estic veient successor nostre. Sí, totalment. Sí, sí, sí, D'aquí sí, a mitja hora nosaltres no ens jubilem ja, pràcticament. Sí. Llavors vostè podrà continuar amb la torxa. La en canvi, la meva generació, fins als 99, no ens jubilem, una animalada així. Perquè... Si ara I... estem al 67... I ho haurien de fer així perquè nosaltres hem de cobrar de vostès. I aguantin, eh? <ríe> Portis bé. Rà, ràpid que algú faci algun Saps? per per, Saps? per Saps? lo cotès, que, que seria el pèl. Volem cobrar el pèl. Sí. Entre pèl, pet i per. Sí, se m'està posant a mi la pell de gallina, perquè l'altre dia em vaig trobar amb el president de la meva escala, que és un senyor jubilat mm. de tota la vida, que diu... Terrible. Em arreglar... no. Em arreglar... no, no, diu, em vaig arreglar bé la jubilació. L'altre dia em diu... Lluís, estic patint, i si en treu la jubilació què faré jo? De què viure? I penses, home, si tu treu una jubilació és que jo ja no la cobraré. Llavors, de què viuré jo? I això que aquest país seu té recursos. Sí, sí, sí, sí. sí. No, no, és un home i està molt trempat en el bon sentit de la paraula i tal. Sí, però l'home estava preocupat. Dius, estem en un país no, que, clar, i ja quan sents que Portugal també ja retallen les pagues dobles dels jubilats, dius, d'aquí quatre dies els hi faran pagar amb els jubilats. Sí, sí. sí, sí. Faran pagar. Dius, escolta, vostè, diu, l'americana, empenyis el bastó i la boina. <ríe> ja, va, però un... això està mal plantejat. Jo crec que potser en tot cas que mantinguin la pensió però que tenin beneficis de les activitats pròpies dels jubilats. Per exemple, que cobrin entrada per veure les obres a la via pública no hi ha obres. Però això es podríem finançar. Vostè pensi tots els jubilats que van anar a mirar ah, vostè vol mirar, escolti, per tres hores mirar aquí en què un pagui un dir claro. Escolti, sembla que no, però va, va, va estraient, va estraient i alguna cosa farien. No sé, va, són idees, eh? Mm. Són idees, però llavors els jubilats, que que ja vam estar ja tocant a prop de ser jubilat, ja també vaig a buscar contrapartides. Cada vegada que els fills o filles et diguin cuida el net, t'ho cobres, com Exacte. Un, horari, Exacte. un horari de canguro. Per... No, no allò, ai, papa, no preocupis preocupis, dius, no, no et preocupis, no, aquí estan l'hora, Mm -hmm. és, ah, és que vostè demana però vagi aprenent el seu sogre seri... o el seu pare si ha de cuidar amb el nen l'hi haurà de pagar una altra opció seria cobrar per explicar batalletes de guerres diverses a més com que el llibre formatiu dels nois, dels nens és tan baix, vull dir que mm -hmm. tampoc ho sabran si vostè va estar a la guerra de vietnam, a la de Cuba o a Qui les termòpiles, no, no ho sabran vostè ho explica, mm -hmm. vostè recorda la pel·lícula 300 ho canvia una mica oh, és que vaig, vaig alliberar l'Eliot de Perejil no sé què. Mm -hmm. i ho fa ja, I, i cola està ah, no, bé, sí, bé, però llavors idea. si haig de pagar per explicar... No, no que l'hi paguin a vostè Com a Això m'agrada més, no. perquè pensi que hi ha tota una generació que no ha fet la mili amb la qual cosa no tenen molts temes de conversa quan es troben entre, entre amics però sempre hi ha batalletes vull dir, ah, és que jo vaig estar una manífala dels indignats és que jo vaig ocupar un edifici no sé". sempre hi ha alguna cosa per explicar sí, bueno, sí, clar. és Parem que a... jo anava a la, a la zona hermètica de Sabadell xaval, ja està pànic eh? vull dir, jo crec que és més periós una situació de la zona hermètica de Sabadell que una <ríe> eh? Sí sí. tant dur és aquella zona Vegades, Home, volíem fer, volíem fer un, mi... un concert neonazi. Ja. Vull dir, van <ríe> <ríe> acabar fer lo a un poble nou. No, no, no, si li sembla a vostè no, poca pista, ja. <ríe> Però <ríe> encara existeix, encara està... I... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. La, les autoritats sanitàries no l'han tancat, l'OTAN no va bombardejat... Però sí que tenen, sí que tenen barreres. Tanquen els carrers. sí. Sí, sí, l'ajuntament de Sabadell ha gut de prendre mesures extremes. De unito, de unito. L'altruxera com que ningú vol fer una parça al seu municipi, don't esperi, fa que Houston's costa bé, fa un gueto. Els, sí, esperi que estigui ple de gent, fa vostè estapi total, els que hi an ja no es mouran. No es mouran i ja, ja té el perfil. És, és, Però, tot, per gans, un bon és, tot un món, tot un món són bon. idees, sí, De totes maneres, de sinc, que li digui. vostè tenen un president de l'Escala jubilat, vostè té un perill a casa, eh? Per què? Això és molt per Creuen que tenen el poder, volen exercir-lo, volen... Quant temps està en el mandat, aquest home? En el, en el mandat, doncs, no sé si són uns 25 o 30 anys. <ríe> tota, que la que tota la vida. Tota la vida. El van triar en pisos de lloguer i de sobte quan es venen el trien. Llavors diu, bueno, jo ja he acabat. Home, tu que estàs jubilat, home, que no sé què, que va vas jubilar abans d'hora, que tal, tu que ets molt trempat per anar fent coses. Ningú vol ser president. Diu, bueno, ja en quedo. I s'ha quedat. S'ha quedat, quedat, quedat. perpètu. És, és, és un càrrec perpètu. I l'home l'altre diu, és es que ja començo a estar cansat. Dic, bueno, doncs pues mira, ja no et tornaràs a ser president, ja no tocarà mai més ser president, ja. <ríe> I si tindràs aquí... la jubilació, ni tindràs piu siquiera. Exacte, sí, sí, sí. sí, no, no, sí. No. Però a l'home li agrada, perquè diu, així es distreu. Sí. No, no, és un home que no, no posa problemes mai amb res, està molt, bé. No, està molt ja, bé. Ja va bé tenir amb una comunitat d'una escala una persona així, eh? Sí, sí, sí, sí. t'ho fa tot. Exacte. fa tot. Aquest ah, és el perill que ho vulgui fer tot no, bueno, fa una mica el que li dius sí, sí. Doncs, no, no. És igual. jo estic pensant en la que vecina s'avecina eh? o com es deia l'altra sèrie aquestes sèries sí, de comunitats sí, de veïns sí. no, que el president no. se li puja al càrrec al cap, jo vaig sí. veig sí. perillós aquí no hi ha quien, vive, no, això, no, aquí no hay hay quien viva quina, quina memòria televisió més dolenta que tinc per o sigui, això em passat per només documentar els culturals del Canal 33 sí, no, no, ja per això està tan preparat per fer Exacte. opinió quan, quan toca, quan toca fer opinió. per cert va anar la manifestació dels indignats no, no no hi vaig poder anar, m'hagués agradat molt anar i veure-ho, copsar l'ambient... Veure... Tothom diu el mateix, eh? M'hagués agradat anar per veure i copsar l'ambient. Sí. Això vol dir que no hi va anar ningú. No ho sé, sí. amb algú. Tothom que hi va anar, no? però no a manifestar-se, sinó només a veure, copsar l'ambient, sí. les opinions i tal. Sí, sí. Bueno, però ja que estàs allà, suposo que et manifestes, no? T'hi oh, juntes a la manifestació. Oh, clar. Clar. clar, perquè tu... Ah. A veure, jo, per exemple, hi ha manifestacions com aquella famosa del Déu Jota, que, clar, es va convocar un dissabte de rebaixes al passeig de Gràcia a Barcelona. Ja només per la gent que va comprar ja, ja està ple de no, gent. i fins i tot el senyor Saura i la seva companya, quan van passar per davant del Gonzalo com ella, van estan de rebaixes, van deixar la pancarta i se'n van anar a comprar, ah, a fer les rebaixes Llavors el tema és, algú que passeja a Berlides també un manifestant? Jo convoco una mm. manifestació a sortir del col·legi i, i tots els nens es comptabilitzen com Solten a la foto clar, clar. I fan bulto Si tu comptes com, com ho fan això, tans, tanta sí. gent en un metro quadrat doncs, sí, a, això, a, a, a veure, cants. això com ho conta Perquè la Guàrdia Urbana ho conta d'una manera i els, interessat altre. els interessats d'un altre. I llavors contracten els contrastants aquests, Home, que fan una foto i llavors ho divideixen en quadrats, clar. i dius, no, si cada quadra... No semen... Els contrastant el que feien eren els jocs i diuen, ara, quanta gent hi ha més o menys, calculen com el flux, és a dir, com, com si vols un riu, quan van avançant, no? es van guiant per banderes i per mm. i calculen. Els altres eren molt més perillosos, perquè aquests agafen un avió, feien una foto, i un programa que no va comptant caps. Però un programa que fa com una escopeta de fira. O sigui, és un programa que fa, passa per davant del Camp Nou i diu, ui, aquí hi ha només 22 persones. escoltin no comptar-vos-te'ls de les grades o alguna claro. cosa així. No, no. Però, és una empresa que no... Com es deia? No me'n com es deia. Tenia un nom així com... O sí, sigui que no va, no va funcionar, aquesta empresa. Jo, fins que no poleixin la tècnica, no? Parlen no, no, no tècnica de tècniques Com això de la Blackberry, una sí. altra tècnica que, que, que ha anat fallant. Però això, ja no? Això és que està de dol. Sí, per la l'amor de l'amo, que seria l'altra opció. De d'altres maneres, fer una observació. Mm -hmm. Hi ha moltíssima gent que eh, aquests dies no, no ha actualitzat a les xarxes socials, ni Facebook, ni Twitter, no ha enviat correus electrònics, no ha trucat, cap SMS... I s'agraeix. Ja. I saps per què? Mm -hmm. Perquè no tenen BlackBerry, però volen que sembli que no tenen Black... que, que, que tenen la BlackBerry. És a dir, és gest d'un de quiro i no puedo. És com els rellots de trolecs. És com d'aspirant a... Així la gent es pensarà que tinc una BlackBerry, un iPad, una tablet, aquestes caríssimes. Mhm. Mm doncs una, una persona que li passa això és el senyor Sergio Fidalgo que ara anem a contactar amb ell i que ell sí que té una Blackberry o tenia ja una Blackberry ell, sí, sí, a mi me l'ha ensenyat la Blackberry que li va regalar una, una amiga seva però funcionava o era de cartró? no sé, a mi em va ensenyar <ríe> una Blackberry i després em va ensenyar un mòbil que diu és això que fa servir de 9 euros i dius, clar, hi ha vegades que se li la comunicació ho entenc, ho entenc el tenim? no, anem un momentet amb la música i està el senyor, està el senyor Fidalgo ah, anem un momentet amb la música i després amb el senyor Fidalgo Someone told me long ago, there's a calm before the storm, I know, it's been coming for some time, when it's over. 12 i 47 minuts. Esteu a la sintonia dels 91.2 de la freqüència mudada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell, i és moment de saludar amb el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia. Hombre, és es que cada que escoltes el senyor me sienta important. I, I, a més, senyor important Fidalgo, vull felicitar-lo per aquesta victòria de l'Espanyol al camp del Rayo Vallecano. Amb el senyor Tamudo al davant. en camp contrari. Mm? Ah, que al fin te un poco de tranquilidad. Sí? Claro que sí. Sí, està content ja Sí, sí, un poquit, sí ah, Una mica, sí, sí Molt, molt, molt eh, Així m'agrada Tenim avui a l'estudi el professor Josep Braut Hola, molt bon dia I sobretot felicitats per la victòria Muchas gracias, pero ¿cómo es posible que hayan bajado tanto el nivel con este hombre? No m'imagines vostè. Home, té la seva secció al final del programa. Diu, he vingut, i diu, bueno, està aquí nosaltres, i l'home va xerrant, i ell té I una teoria... És, sí. Però no ha perdut l'entrada, la política municipal en Martorell, no sé, no hi nada, no sí. hi seguretat. Sí, sí, sí. Però em disfrasso. Escoltem, mire, li vaig dir més, el programa d'abans nostre eh, ha vingut un, un representant dels Mossos d'Esquadra, per donar uns consells que sempre donen sobre seguretat, i s'ha creuat amb el professor. Braut i no li, no, no li ha dit res. Sí, m'ha saludat. M'ha saludat, m'ha dit, escolta, que l'altre dia et vas oblidar de posar les empremtes d'actilar a la fitxa, torna-hi. Eh? No. <ríe> torna ah, sí, ja tenen vist, en tenen vist. Vis, eh. Doncs la teoria del professor Braut era de que eh, hi ha molta gent que aquests dies ha estat, no està estat enviant ni SMS ni de més perquè fer veure que tenen BlackBerry. I jo li comentava que vostè en té una, o ne'n tenia una de BlackBerry. Eh, bueno, eh, yo tenía una BlackBerry de esas pero yo no la hago servir, o sea, pues yo no estoy en un poquito de Con lo cual, eh, eso es, a mí el servicio de mandar mensajes por un WebBerry no me ha afectado porque no, nunca la contraté. Es, es lo que tienes el pobre, que no te afectan luego en el WebBerry, desgraci. Claro. O sea, vostè tenia un WebBerry que només li servia per telefonar. Exacto, sí, sí, yo sé que es rara que teléfono sócio para telefonear, pero eh, sí. Sí, bueno. es, es que... No tenia ni càmera, con lo cual, no tenia ni càmera, no he sufrido a BlackBerry, con lo cual, no, no... Segur que era BlackBerry? Sí, sí, sí, jo la vaig veure. Amb un dinar, el senyor Fidalgo va treure els dos aparells, un de cutre, un de cutre que és el que vostè fa servir, no?, de 9 euros, em sembla que era. Un dinar, Fidalgo, que treu dos aparells, jo ja penso coses molt terribles. Vostè ja està donant dinamita en el senyor Monagal, escolta. Sí, la veig. Huevos, sí, sí. ¿no? Sí. Nunca dos, mejor dicho. dos apareix telefònics, un de 9 euros, si no recordo malament, oi? Sí, sí, sí. Més o menys, i, el, i la BlackBerry, i vaig dir, ai, fil d'alguna BlackBerry, Diu, no, no, me l'han regalat i tal, Diu, però no sé fer servir-la gaire, no. es va fer el desmenjat. Me l'han regalat, eh, què vol dir, que van a comprar un iogurt i de regal hi havia una BlackBerry o...? Uh. No no, no, no, no, pues no, una persona que no la usaba y hubo, hubo, Aquí es que yo tengo, tengo dos líneas de teléfono Entonces la otra línea que la uso menos Que no tenía teléfono aquí me dijo Te voy a dar una BlackBerry que no uso No tiene ni cámara ni nada, pero bueno, te valdrá Y sí, es muy aparente porque parece una BlackBerry guapa Pero es una mega cutre ¿Y qué es la aplicación ¿Cómo no hacer, usted? ¿Cómo no puede ser otra moneda? Quines aplicacions té? Perquè diuen que en tenen moltes la BlackBerry, quina aplicació té la seva? No, no, no, no, no tiene grabadora, no tiene ràdio, no tiene casi no tiene para construir música, no tiene casi nada Té torradora, té maquineta de feita elèctrica, alguna cosa d'aquestes, no sé, servei de buitxa d'urgència Ni consolador, no, no, no, no té res Tiene teclado llamar Exacte, senyor Fidalgo, de què parlarem? Sí, de què parlarem? Yo quería hablar hoy un poco de, de esta no sé, moda, o sea, con esto de la crisis, mm. se han puesto muy de moda todo esto, un, un montón de restaurantes, de estos de cómo usted todo lo que usted quiera, mm. a, por un bólico precio. que Los típicos pufes libres que tuvieron su época mm. la su en la época de la, de la anterior crisis, desaparecieron y ahora ha vuelto con, con la excusa de, bueno, ustedes, no hay un duro, pero ya que no te hay un duro, se si sales a comer, revienta. Y que es mentira, porque luego, porque lo que haces es realmente pagar más por comer lo mismo, o, mm. o comer peor. Sí. Pero bueno, te, la gente se cree realmente que es diferente, ¿no? entonces vas va a un wok de esos chinos y claro, tú imagínate, vas a un wok de esos chicos, ¿no? Y dices, a ver, a ver, voy a reventar, pagas tus 14 euros otros 13 euros, cuando mm. te cuides la bebida, pagas la bebida, con lo cual al final te va gozando lo mismo. Y si vas a otro sitio, y luego pero lo dices, bueno, a ver, ¿qué, qué de postre? Oh, ese helados, ¿no? Y el típico tarnelado de lado por ejemplo, el típico yogur, que en un menú normal te lo dan y, y, lo, y se lo tiras la cara al camarero diciendo, oiga, eso se va a comer su padre. Pero como te puedes comer ocho, como te puedes comer ocho, pues te callas. Y luego no te comes los ocho, porque vas probando los ocho sabores diferentes, que todos igual de mierdosos, los acabas dejando. Pero el hecho de poder abrir probar y tirar hace que estés pagando cosas, Y luego haces ¿sí, los no tricomers, o si te las comes, te acabarás moviendo frecordmente, eh, porque claro, al final eso pasa a la altura, los yogures, los yogures y los generados radioactivos, aunque no parezca parezcan. Ya, no, no. arriba un día que acaba como, como Homer, sí, sí, como Homer Simpson. Eso, pero usted, ¿no? <risa> pero usted, ¿no? pero usted ¿no? va a un walk, ¿no? Y dice, uuuh, cuántas cosas, ¿no? Vas ahí, ves ahí toda la, la, la bandeja llena de platos, lo puedo comer todo, pero luego... El primer dia que vas, sí que hi un esfuerzo. Porque lo vas probando todo para descubrir que lo bueno. Hasta que descubra que nada es bueno. Però llavors ja no tornes no un después. segon dia. Ja no tornes un segon dia. A vostès no sé No, porque sigues pesando. Es barato. Ah, es porque nos la familia. Es barato. No, no, yo Però... lo general. Yo ya me estoy quitando. Eh? Una pregunta. Passa? A quina mena hubo que va vostès? És aquests que tenen maris? Perquè hi ha n'hi d'alguns que donen ostres. Dés, ostres, sí, sí, 300 sí, sí, ostres, amb menys 1 € i ja ja amortitzat. 9 €, 9 €, 9, euros, 9 euros, no, sí, usted, i ja he amortitzat. Usted la ha comido. Sí, i és és estimbio. I, es, es, i y, y ha sido i aparato genital de 20 cm. No. Ah, aquí aquí. No era no, no, no, no, no. no era la No era nostra. <ríe> jo jo recordo eran berberechos gigantes. Jo recordo fa molts anys que hi havia un d'aquests de uh, bufet lliure mm. que estava a prop del Camp de l'Espanyol Mm -hmm. quan estava a Sarrià l'Espanyol i que els dissabtes al vespre doncs era això, a base de marisc mm -hmm. eh, i a base d'ostres i a base d'això i això ho van descobrir dos dibuixants el senyor Òscar i el senyor Ivà oh, no. que eren, eren gent que els agradava halar tipus el senyor Fidalgo, perquè sí, sí. ens hem d'enganyar Y van, bueno, van, durante todo el dia sense menjar res. Y a u ves prentraven allà, parlaven i, "Venga, i vinga i agafaven sentid les caixes d'ostres a la taula, va. Hostes, es un walk, vaig sí, sí. jiu, bueno, van de jut, total, que això al cap de 4 dies van quebrar. Em diuo, "Dies otra vegós dos", dius, "Hostia, deixem-ho, És una cosa, és, sí, sí que no no porque... saber, és es que claro. O sea, aparente, ¿no? vas a la planxa perquè tienen muchos en plancha. Mm -hmm. Dices, quantes um, coses?" Y yo qué sé, te escoge, yo que sé, hay carnes, hay carnes que parecen muy rojas y muy interesantes hasta que te las comes Y descubres que dices, bueno, no sé qué estoy comiendo, parece que está tierno, pero la herramienta no parece ternera Ojo, tienen algunos pulpitos que sinceramente, yo, si, si te los niebren el día en una caja Posiblemente dirías, esto no lo pienso comprarme a un precio de 5 por 1, por un 5 por, por uno y un 6 por 2 Pero eso no es lo peor, también se otros otros otro tipo de, de sitios de este tipo, por ejemplo uno que se llama, por ejemplo, de, de, de pasta. Sí, te pagas ayuda. la vacuna. Sí. Ah, vale, ya. Ahora vale, había parte, también, con lo cual, ¿qué pasa? Como, como, cuando empiezas a raven, como resulta que tienes 200 pizzas, las quieres tomar todas y a huevos no están de todo mal, te acabas comiendo, no sé si 15 pizzas, o 15 pizzas, te acabas tomando puertas de cervezas que te las, te las congan, digamos, no estándar, y mm. al final te has gastado lo mismo que te falta las puertas. Yeah, yeah. Escolta, yeah. i no pot ser que això sigui un negoci clandestí muntat per un, el gremi de tietistes i gent que es dic els règims i els gimnasos yeah. és, primer... jo, com, és sospita no sospita perquè jo soc molt, molt malpensat, no? No podria ser no, això? Yo creo es, no, jo crec que simplement és un tema de, a veure, claro, la gent ara està de menys quan ¿no? la gent no m'ho fala tienes que enganxar entonces Hay estos, estos sitios que, que, dicen, que hacen que la gente no, no meriende, como hacía Óscar o tía, para luego saciarse y luego descubres que lo que te ha cerrado una parte te lo ha gastado en la avenida o en los tres carácteres que te para salir despierto de aquí, allí y no morir y no te has dormido nada na, na, na, la calle. O si tomas un chupito de orujo te lo ponen a, a precio de McAllen, porque claro, en el... no entraba en el menú. ¿Y si pide un McAllen...? Ja, pues, de no va <ríe> más, más vale que compres el restaurante, no? Escolta, i vostè que és un observador i que a més va a aquests jocs, no li preocupa que aquesta mena com de transnacionalisme o de transvestisme de passaport que hi ha? Perquè són xinesos que fan veure que són japonesos o de vegades són xinesos que fan veure que són coreans o, o, o filipins que són sí, japonesos sí, sí, sí. Com s'ho fan això? Jo dir... le prometo que en estos sitios mi única preocupació és es que la carinas de yogur no, no, no, no se van con lo cual... <ríe> No me fijo mucho más. O sigui, és, és sobreviure, senyor Fidalgo. És sobreviure, Lucía. Exacto. Que, si el yogur no es fal, no falta corriendo, la pechuga de pollo no es de color verde, <laughs> jo què sé, y, y los champiñones que me quedan a la fancha parlen champiñones, yo digo, bueno, estoy contento. No, no, no, que como ni son, son de Fiam o de Bangladesh, Mag, es que me da igual. Ah, o sigui, vostè m'està dient que en vez de fer esports d'aventura o esports de risc, vostè fa gastronomia de risc. Exacte. Exacte. Sí, sí, sí. Eh, hombre, usted, usted, de que son percebejos y es sens uh, se està allà On t'està. Esto a la tercera debajo de ostra. Posis la sobre la plancha del wok perquè es, es va batallans, al cine entre pellers. Posis servir la com a amplificador de antenas a la Bueno, hostia, no, pero no me acerco, yo insisto, yo no me acerco, no, ahí me gustan las ostras, por lo cual no me acerco una ostra, eh, eh, cojo co aplicar a un sitio que de menudo 10 euros que te entran ostras, una de dos, o no son ostras, o cuando la rueda rusa, y yo ya he jugado mucho tengo más años cuando la ruta, la ruta rusa con las mayonesas de, de la de la brava, no quiero no ir no, con el componente de riesgo però si vostè ja deu estar immunitzat senyor Fidalgo, després de tants anys no, no, no. és però, més, vostè hauria estat postres... patrocinat per l'Institut Pasteur ja, ja, però exacte, tu l'has dit el botulismo de la mayonesa aún. el de las ostras es peligroso Porque el de las ostras es peligroso llavors pot ser que les ostres aquestes siguin d'allò de les centrals aquelles del Japó que s'han repuguin no, no, no, per la costa de la mort i que vinguin amb el fuel del prestigio no, no, no, eso, eso, te, eso te lleva muy lejos puede ser del Vesor, simplemente ostraso ja, ja, ja. està molt sí, bé, està sí. molt bé, això no, no, no, poca broma, perquè el Bassó, és clar, aquella famosa tèrmica amb aquella platja, on diuen que es banya la Carmen de Mairena vostè que és un home de, culturalment dispers per, que, que, com, com es diu avui en dia és cerca de Carmen de Mairena es banya assiduament allà? totalment nua? Mm, a veure, jo sinceramente yo, a mi no vull ser un artista i estar gran, gran cantant que es Carmen de Mairena Pero sin que tengo sobre los sítios onde se va a bañar el duda, que yo a mi i de per cupones, laboral, a la crisi. No. També pensic com vos eh hi havia peixos, eh? Exacte. Van an seguir riu. Abans abans abans riu. riu dir, quan la meu era jove sí, sí. i el Llobregat també ho era. També ho era. No en l'època de meu va Savi, el, eh, doncs el, el Llobregat encara, part, encara rega part d'aquells sortets que hi han. En... Sí, tant. Allà, no que no sabem que és surt. Que Home, oh, no ho sé. D'on no... si ha de quedar-se a comprar-nos les censalades? Els tomates que passen coltius cada una. Déu-n'hi-do. Eh, senyor Fidalgo, haurem de deixar-ho aquí perquè, a més, eh, eh, se'l sent tallat, se'l sent com molt entretallat, que no sé on deu estar. Deu estar amb Word, però no sé, potser està molt amagat pels xinesos. O està fent algun efecte al menjar o algun sí. del xinès eh, està tenent molt bé el que vostè està dient i està preven una represàlia contra vostè. Ove, está que le a BlackBerry. O igual está utilizando no, no, eh? la BlackBerry? No, no, no. a un señor oriental con un cuchillo en la mano y gira a la otra. de preocupar. La la otra lleva un chino por la tele en vafera diu que desmentia que ells menjessin gossos. Ya. Yeah. Que eso es una llegenda urbana que ells no mengen gossos. És d'anar a no mà... que tu quan vas al, al, al Wok. <ríe> Marxar una altra querella. Sí. No, no, no, no ha dit, no dit Kim, no ha dit Kim, Wok. Well. <ríe> Directament al consulat de la Xina. Deu, deu haver-hi haver de, haver de tot, com en bona botica. Senyor Fidalgo, ho deixem aquí, ens tornarem a trobar la setmana que ve. Deixem-la. Aquí. Ah, aquí Suposo que el trucarem ja directe a una ciutat de la justícia, però vaja. Bueno, si sóc si va casado si por un comandador de los frenos orientales, eh, estaré la modelo. Y me allí. Doncs molt bé. Ara és moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Molt bon dia. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Sebastià, a la capital d'Unostiarra, una conferència històrica sobre la Fideta i assisteixen experts internacionals en resolució de conflictes i membres de gairebé tots els partits polítics. El govern basc, el govern de Patxi López, no avala la sida, però està a l'expectativa del que en puguin sortir de la mateixa. Un home detingut per haver intentat matar la seva parella aquesta matinada passada a Girona. El detingut ha disparat a la dona que està hospitalitzada amb parides greus a l'Hospital Josep Toreta de Girona. Josep Anglada, líder de la formació de caràcter xenòfob a Plataforma per Catalunya, parla de la cacera de bruixes a la seva compareixença aquest matí als jutjats de Manreses al procés per un delicte de provocació a la discriminació i a l'odi. El pilot de l'helicòpter que es va estavellar el 2002 al Pallars Jussà i que va causar la mort de vuit persones no tenia autorització per fer aquest vol, ho ha dit l'administrador de l'empresa propietaria de l'helicòpter durant el judici que se segueix a Lleida. El síndic de Greuges denuncia que la crisi afecta alguns dels drets essencials dels infants com el dret a tenir un nivell de qualitat adequat. De fet, assegura que és el col·lectiu que surt més perjudicat de les retallades per part del govern. La propietaria de L'Oreal no podrà gestionar la seva fortuna. Un jutge ha decretat que la multiminòria francesa té demència i que el seu net s'encarregui de la tutela, per tant, dels diners. A prop del 80% d'israelians, segons un sondeig, donen suport a l'acord que el seu govern ha tancat amb Hamas per alliberar concretament demà dimarts el soldat Gilad Shalit a canvi d'un miler de presos palestins. El Tribunal Suprem hebreu rebutjarà previsiblement els recursos interposats per familiars de víctimes israelianes. Catalunya Informació. Ara els esports antitulars. D'aquí a uns minuts es fa Barcelona un acte commemoratiu dels 25 aniversari de l'elecció de la ciutat com a seu dels Jocs del 92. Aquesta tarda aterrà a recepció oficial per celebrar l'elecció de la ciutat per acollir els Jocs del Mediterrani del 2017. En futbol, avui es completa la jornada de Lliga amb el partit atlètic de Bilbao. Sassuna en bàsquet, comença l'eurolliga amb el partit Salgiri-Sesca. I pel que fa al temps us hem d'esplicar que les temperatures seran semblants a les d'’i diumenge i el sol dominarà el Pirineu. A punts de la Catalunya Central, litoral i pertoral hi pot haver intervals de núvols i boirines, amb més núvols com més a prop de la Costa Daurada. Ràdio Martorell: 30 anys de bons moments.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 Passem en 4 minuts, l'una del migdia, i aquest és el moment en què ens, sempre ens agrada saludar amb el nostre gran rutió de la comunicació, el crític de la companyia el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Bé, sí, amics, bon dia. Bon, eh? dia. bon dia, bon dia. Bueno, heu passat bon estiu. Sí, sí ja no ens en recordem, eh? Ja, ja fa ja temps vacances. vacances, sí. Fa temps que vam fer les vacances, ja. Home, encara no s'ha acabat l'estiu. Ah, per cert, tenim el professor Braut aquí a l'estudi. Hola, bon dia, senyor Monagal. Hola, Braut. Eh, qui dius que no s'ha acabat l'estiu? Jo encara vaig a Samarret de Tirans, escolti, aquestes temperatures. Jo penso salvar a Castanyada, a la platja. Bé, amics, eh, ja ho veieu, Un home que et fa dir, professor, eh, i no sap que la tardor comença o l'estiu, millor dit, s'acaba el 22 de setembre. Eh, mhm. Mm Bé, de què és vostè, professor, eh? De què és professor vostè, eh, senyor Brot? Senyor Brau. Actual, senyor Brau. És, és... Actualment de windsurf. Amb les temperatures sí. que tenim gairebé. Bé, és... és, és, és eh, li diria jo, és com un opinador en general. És el que seria un opinador. O sigui, ell agafa les notícies i, i fa una reflexió al per què hem passat i llavors les explica. És més, jo seria un opinador en general si tingués més nivell. Però com que soc un grau més baix, soc un coronel o un tinent. Vull dir, és una cosa així més baixa, fins i tot. Bé, mig, eh, no, si, si vols tenir nivell com a mínim pren-te les quatre estacions de l'any eh, quan comencen i quan acaben eh, sí, sí. si vols fer la prometa si vols fer la prometa eh. Eh, però eh, ja encara sí, no m'entenc ja, ja, ja, ja, ja estem quasi al novembre eh, i aquí ha, que diu que encara estem a l'estiu eh, però refereix a la temperatura Eh, el cort ingles ja està a punt de depurar allò de Nadal eh? sí, sí, i sí, que estem a l'estiu no, no seria el primer Nadal que jo vaig amb mànigues de camisa eh? També l'hi dic ara eh, Bé, això jo, jo ho de l'estiu ho deia perquè clar, a passada no vam treballar no vol treballar eh? no, no, no. Això eh? el, se el senyor el senyor Soler se'n va anar a Madrid A la desfilada Tenia un compromís Amb la cara de la legió Exacte d'emissió, eh, o sigui el... i quant fa que ho sabies, això, eh? Home, fa 15 dies no, Quant fa que sabies que havies d'anar a Madrid? Fa 15 dies van... Fa 15 dies, eh, eh quin, quin, quin, quin problema li veu, senyor seu? Monigal? Quin problema li veu? Seu, seu. Vosaltres, eh, uïdors, amics uïdors creieu que és normal, eh? Un, agafa i se'n va a Madrid com... o se'n pot anar ja, a Egipta, Roma, eh allò on va agafar la bona Home, si paga el viatge també hi vaig, eh Eh, amics, i automàticament no hi no hi ha programa eh? té a les empreses serioses eh, no es, o no es va a Madrid o només s'hi va quan s'hi pot anar no quan es té feina no, quan es té un compromís eh, amb una emissora, amb, amb tots vosaltres eh? o si no, si se sap amb una mica d'empelació, diu 15 dies és temps suficient eh, es, es grava un programa eh? el dia que es fa el directe després en van a dinar tornen a la tarda, graven eh, el programa Sí, directe, home, però les, les notícies eh? estarien molt desfassades eh? aquí no, aquí no amics, aquí no, aquí se'm va, va no doncs em vaig a Madrid, eh? el setmana que ve no, eh? no, tira música Jordi tira música que, que surti el Manolo allà fent un curs de bricolatge eh? aquí però, no, no, no, no hi ha però i ara no que té a veure un eh? Manolo amb tot això? Bé, que, amics, que ens i, fustigui nosaltres que... val però Manolo, què té que veure amb tot això? ja ho veieu, el, el, el, el grau de compromís que tenen aquesta gent amb la seva feina eh? Per cert, senyor, senyor Monegal, ja he avisat al principi del programa que el senyor Jordi Acosta encara no s'ha divorciat. Bé, amics, eh? Doncs, bé, això ja ho eh? ja veurem quan acabi la temporada. Eh? <ríe> o sigui, vostè té, té, té, vostè té la, el de que al sí. final de temporada el senyor Jordi Acosta s'ha divorciat. Eh, el senyor Jordi... Eh? Això és la tardor. Jo estic veient ara les fulles, eh? Han passat ja pederdes, estan passant a marrons, eh? Van caient de l'arbre. Els eh? el Jordi és una mica això, eh? Deixi de mirar el quadro. S'estan marronint, eh? marronint, eh? I després caurà de l'arbre. Doncs potser que, que que ens patrocini un bufet d'advocats especialitzat en divorci, s'escolti. Vull dir, pens... si hem de tenir un divorci aquí al relator de pens... l'estudi en directe... Però quina mania té tothom en què es divorci el pobre home? Però és igual, però la qüestió és treure i greus per publicitat. No podem deixar ser feliços, el pobre home. Tant. Sí. Això... Sí, el Jordi ara encara... Quan ens el Jordi? Mm, el Jordi, doncs no ho sé, farà un mes i escaig quan vam començar a fer el programa. Eh, a partir del mes que ve, eh, encara, encara està amb aquella, eh, aquella eufòria artificial. Eh, el mes que ve ja començarà a pensar, hòstia, qui he fet? Eh, dir que has fet bé, Jordi? Tota la vida amb la mateixa. Eh? Veig que té molta experiència, gustem amb això. I d'aquí dos mesos més eh, ja començarà ja, eh, a fotre-li el salt, eh, fins que l'estiu ella eh, la deixarà plantada eh, i tornarà a ser un home nou. Però, escolti'm una cosa, no s'ha plantejat de que la dona del Jordi pot estar escoltant el programa? Bé, amics, eh? pot estar escoltant el programa en, co en companyia, eh? Oh. Oh. Assobi, vostè vostè oh, sí. està posant una mala marocchi, una mala marocchi que, escolti'm he dit escoltar el programa en companyia no he dit més, com es diu aquest programa o ja l'heu canviat? No, no es diu en companyia no, diu en en moment. Companyia, sí. però se li nota aquest, aquest, aquest, aquest transfons aquesta, aquesta cunyeta sí, sí, una demanda sí, eh, cunyeta cunyet és això cunyeta és que eh, fins i tot han passat 15 dies respecte a l'últim d'això Eh, i ni el grum ha estat capaç de fer els talls del programa no, és que eh. ting ha tingut problemes el grum ja li vaig dir l'altre dia que va tenir un problema i té problemes al grum està molt ocupat últimament i no ha pogut fer-ho fixeu-vos, 15 dies no d'una no setmana cap a l'altre mm. no, 15, eh, 15 dies de totes maneres ja li he les orelles i, i aquesta setmana ja la cosa anirà com ha d'anar i, no, i no he tingut temps eh, de passar eh, quatre talls eh, bé, això al mig Eh, i encara us n'explicaré en una altra oh, expliqui, expliqui eh, eh, fixeu-vos el grau el eh, grau de professionalitat que tinen aquests eh, allà quarts de dotze o així m'han trucat eh, suposo que per confirmar que podia entrar eh, que no tenia cap problema que això és una mm. cosa que ho es fa sempre o no es fa mai aquests ho fan de tant en tant quan diu bueno, no, jo... aquesta jo... setmana sí, els posaré a la setmana que ve no quan quan, quan els... Eh, però avui jo he deixat el mòbil, eh, jo ho veia, dic, va, no l'agafo, no l'agafo. Eh, no ah, no l o sigui, agafat. no l'ha volgut agafar. Això mateix, eh, no l'he agafat. Té molta cara, eh? eh i, vostè, I vostès eh, creuen que s'han preocupat? Eh? Creu, creuen que m'han tornat a trucar al cap de 5 minuts o mitja hora per saber si podien No, no, no, no m'han trucat, no. no li eh? hem deixat un missatge sí. al contestador i quan arriba l'hora i és, doncs si no, doncs no passa res. Podem aquí amb brou que digui quatre coses a les fulles i les estacions. Eh? Bé, això, això, això, això és campixa, eh, mis meus. Què no, Qu -qu eh? vol dir campixa? Quin quin és aquest, en eh, ritir de la comunicació? Això és campixa, eh? Ja ho veieu. veieu, veieu és... Bé, jo només... En Encara és, -encar és la directora, la Irene? Sí, sí, sí. sí. sí. De moment, sí. Bé. bé, Irene, doncs tu mateixa. Eh? <laughs> Eh, això és el que estàs for eh, pro pro proporcionant promocionant eh. Bé. Apologia de la tisorada eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí ja ens vol retallar, bueno, que... porta temps que el senyor Monigal es vol quedar amb sí. el programa ara que és època de tisorades ara que és època eh, d'això eh, que podria pujar gent jove eh, de, i, i que no cobreixin eh, això mateix eh. com vostè, gent jove com vostè per cert, tinc un dubte. Vostè està casat, senyor Monegal? Bé, eh, amics, això no. Això no és, és la meva vida privada. Eh? Home, si vostè es posa en la vida privada el tècnic, per què no ens podem posar nosaltres amb la seva? Eh, amics, jo no he faltat mai per, per estar casat. Si m'he casat, no, no ho veu assabentat. Eh, aquí, no, aquí no. Aquesta setmana en Jordi no hi és perquè està anant de vacances que s'ha casat. Eh? Vosat, discuteu, jo. Jo, no, jo no ho faig, aquestes coses. Però hi havia eh. un substitut, del doncs Jordi, estava el Manolo... Clar mateix, eh? Però bé, però el cas és que ja vau publicitar, eh? Que en Joli s'havia casat i estava a viatge de noces. Sí, perquè ens va fer il·lusió, i per felicitar-lo, però ah. va, va entrar vostè i des de llavors porta l'adèria la que aquest home s'ha de divorciar. Bé, mics tot el que comença s'acaba. <ríe> sí, això li va dir una gacel·la d'aquelles que visita vostè, no? Tot el que comença s'acaba i ara paga. Allò que diuen, hi ha matrimonis que acaben bé i d'altres durant tota la vida. Els de... mateixos s'acaben, eh? Sí, s'acaba la mort d'un dels dos En fi, o bé, l'amor dels dos eh? o... La mort comença el dia que es posen els anells Això és la mort espiritual eh? <ríe> Després ja la mort física pues, Arriba, bueno és... Jo, jo estic meravellat amb vostè, senyor monegal, Perquè veig que és un romàntic És un home romàntic sí. És un home que defensa l'amor Defensa el, el, el vincle de la parella Molt Això mateix sóc un gran defensor d'això, eh? de l'amor. Sí, de l'amor que li té molt sí, papi, tu, perquè una altra cosa... Això, eh? I, i, i l'amor que li tinc a la feina. Quan us he fallat, ja, vosaltres, o, o quan he deixat de fer un programa per ser televisió perquè me n'hagi hagut d'anar a Madrid o a Egipte o... No, no, eh? per cert, ho vull felicitar perquè he canviat la careta del, del seu programa, eh? Sí, que ja, ja era hora, eh? Mm. Sí, eh? Doncs pues a veure si ho repliqueu, eh? Jo només fa 5 anys que les teníeu vosaltres teniu les, les cunyes aquestes de ser 50 anys però són eh. molt bones bé, amics, eh, no tan bones que són eh, ja fan, ja fan, eh, fan pogor no, ja, eh. ja les canviarem tampoc no ens pressioni ara, senyor Monigal no ens pressioni, ja les canviarem ja les canviarem és que vostè eh. ho vol tot, que ho fem ràpid i ja fa fa dos anys que ens ho està dient i tu, Brot, com et dius de, um, dius de nom? Josep, habitualment em diuen Josep també em diuen, tu, el de les gerenyes Però vaja, en Josep és correcte ah, sí, això ho un brut Que va amb el No, braut", braut, braut No, no, que em deixi una pasta en xampu i suavitzant Com has vingut a parar aquí, eh? Tot on tret aquesta gent? Per error em vaig equivocar Jo anava amb la línia 8 del Ferrocarril I en comptes de baixar quatre camins vaig baixar amb Artura I vaig endeparar a la ràdio sí, sí. Ella, ja veieu, ella, ella eh? anava a la presó I va pensar que això era la presó I es va quedar Agafen qualsevol arreplegat i l'anyunt del tren eh, i, el, i el posen aquí davant d'un micro, li donen un micro i publicitat, eh, una plataforma. Eh, eh. Per cert, senyor Monegal, vostè va anar a la manifestació de, del, del 15 d'octubre? Hombre, hi vaig anar. Eh. Jo sóc un indignat més. Eh. No amb la societat, sinó amb... amb nosaltres. Amb el, sí, el programa amb en companyia. Amb la meva pancarta. Exacte, ho vaig anar amb la pancarta. Eh. companyia. Eh... <laughs> Que tornin els bons aquests que han cobrat i, el, i les indemnitzacions milionàries, no? Això mateix, eh? Mm -hmm. doncs, doncs no vaig veure, eh? A eh, mi, home, hi havia 14.533 persones, però és normal que no... Eh, Pareu, no sap el, el número jo. exacte, eh? Sí, però és al allà enmig, eh, veure un senyor amb bigot i que va dir papi, calla, papi, tu calla! <laughs> amb la pancarta, però en companyia s'havés vist, eh? Sí. Bé, amics, tres preguntes us vaig de fer abans d'acomiadar-vos. Sí, faci. Eh, la setmana que ve hi haurà programa o sí. algú de, de No, no, si no passa una desgràcia <ríe> si no passa eh, hi haurà re. programa. Pot, pot ser que nevi... Oh, les pistes t'esquidem, Artureu. Segona pregunta, senyor Monegal. Segona pregunta... Eh, hi haurà talls o hi haurà mandra? No, ja, ja li he que hi haurà talls, que ja he parlat seriosament amb el grup i m'ha dit que sí que els feia. Tall, tall, xicarajillos, sotment tot. Tercera pregunta, senyor Monegado. I tercera pregunta, hi haurà alguna novetat en el programa aquest o seguirà sent la mateixa patata fregida? Sí, home, hi novetats. Sempre hi ha novetats en el programa. Sempre hi ha novetats. I ha vegades que veu el professor Braut i ha vegades que no ve, hi ha que el professor Braut ens porta algú no en sequi, hi ha vegades que no ens en porta són, són novetats avui ha estat imponderable portar-ho però no pateixin que el dia portaré un, un sequi estic líquid seus, fins i tot no estic avorrint ni mateix no, no, hi ha, no hi ha ni una sintonia no hi ha ni una musiqueta per sota l'ambient no però, hi ha cap efecte de so que, és fred. Dos, dos micros oberts ell eh, aquí que, aquests parlant que ha, això, això no és que, que li demanat alguna cosa que li ha demanat alguna cosa amb tècnic eh, amics, això tu eh, li he de demanar, si aquest home està casat eh, home ha, <laughs> que que mi es nota la seva presència És eh, un bon tècnic eh, és aquell que sempre està atent eh, quan algú diu alguna cosa intenta tirar un efecte de so que vagi amb allò concordant-se amb allò aquest, no, aquest obre els micros, eh, se'n va pujar d'una llar a fer-la amb el Manolo, No, no, que eh, està aquí assegut. I, està aquí assegut. Amb la rutina, eh, amb la rutina que a vosaltres us eh. Vol, vol dir que li quedarà alguna mica amb aquesta emissora? No sé, eh, i d'aquí quatre dies amb braus aquest que està encara, és eh, s'ha il·lusionat amb l'oportunitat. La, la setmana que ve potser ja comença a no venir, eh, o ja... Eh, eh, Sí, sí. Tot, tot passarà no, no, no té futur, no, no té futur. Sí. Què vol dir que estàm en un programa que no té futur? Sí. El, vostre, el vostre futur eh, bé, més val que no no, no, no intentem de veure-lo eh, ni d'encrivinar-lo perquè pot ser ben penós. Eh. Avui avui s'ha pla moltíssimls. Ens ha humillat molt. Eh? i perquè pensi que és un problema que hi ha llibertat d'expressió i ja veu que nosaltres les entomem ben entomades i som rudos fajadores que diuen en castellà mm? que eh... no mai aquesta expressió que és eh? un fajador fajadors són aquells putxessadors que només van rebent, van rebent, van rebent ah. no casquen, van rebent, van rebent un però no cauen, no cauen mai un sparring un sparring. Claro. un sparring és per fer pràctiques però aquests són els que surten i aguanten el senyor Monigal li explicaria perquè ja en tenen boxa però oi senyor Monegal, Sí, eh, jo des de l'Urtain eh, de eh, de eh, de eh, era un boxador <sírit> Bé, en fi, doncs deixem-ho estar Senyor Monigal, la setmana que ve vostè tindrà els talls eh... Tu estàs qui era l'Urtain brou o no? Em sembla que era un boxador d'origen basc Era aquell que es posava una xapela quan estava guanyant o era un altra? Era aquest, eh? era aquest no? mm. que es... Quan ja guanyava posava la xapela i tal que va acabar com malament, tinc bueno. mm. entès eh, és el que té això, el boxet No ho no, no, no sap, aquest home no és no, no... Eh, escolta, repicó, depenentat de, de campanes, eh, però no, no. Eh, el tenen aquí com a especialista i no sap qui és Salgan Hurtain era blanc, això sí que ho sé, vull dir a diferència de les eh, grans buccions que van ser negres ja que era blanc i més més era basc i ara sí com fort no, no ho intentis arreglar, eh no ah. segueixes divagant eh? poc l'Enciclopèdia Hurtain eh? ni Hurtain eh, que... va ser el primer que va guanyar, eh? que va guanyar cinc tours de França seguits Sí. Eh, ah, ah, ah, molt bona aquesta que de... sí. i que després ben fi eh? forma't una mica brot eh? forma't una mica sí. de brot a la teva vida eh? queda, queda clar després oh, nosaltres oh, haurem oh, d'arreglar oh, això eh? i haurem de fer un desmentit això seria però, un tall eh? també no? el eh? sí. que passa que no s'auto-tallarà no, no, no, no. no s'auto-flexarà qui critica el crític ah, exacte, exacte. Senyor Monigal, ens trobarem la setmana que ve amb els seus talls, amb les seves coses i ja farem el programa com cal. Li sembla bé? Jo, jo estaré disponible, però fins ara tot el que has dit aquesta última col·lectiva no, no estic jo segur, eh? que, que hi haurà programa i que hi haurà talls. Eh? Ja, ja igual, ho haurà. Igual vostè, eh? o tu, perquè no tens cap respecte per aquest tracti de vostè, eh? igual tu, eh? o, el, o el Ricardo us ve de gust anar allà a fer una retirada al Montseny o allà a al Montseny, Ei, i deixeu... Eh? Li demostrarem la setmana que ve, ja veurà com n'hi ha Exacte. programa. Ja estarem tots no, en aquí. No si jugarà pas una cervesa. Sí, eh? Jo no en jugo res, el xoc. Eh? És dolent, eh, és perniciós, però... és perniciós. Té raó, té No tenia que haver dit, això. Terro, és perniciós. Senyor Monegal, ens trobem la setmana que ve. Li sembla bé? Bé, eh, bon dia. Eh? Bon dia, així m'agrada. Bona setmana. Adiós. Deusiau, sí, senyor alguna... Marigal. Si ha, música, ara, el Jordi ha sí, però... però... era... de una no. mica de música i entre el, el, el senyor i el professor okay. Braud de fer el comentari de la seva notícia. I sí, ni una corta un monolog de, de per de, seva. Deusiau. Bé, senyors, senyors, i ara és moment ja de que el professor Josep Braut ens parli d'aquesta notícia de la setmana, aquesta notícia que ell l'ha copsat, que sempre els he dit que no vol dir que sigui la notícia que nosaltres ens copsi. Vull dir, ell va pel seu rotllo i nosaltres anem al nostre. Uh -huh. Això queda bé, no? Exacte. Bon, bon dia de nou. Hola, molt bon dia de nou a tots vostès. Eh, doncs a mi la notícia que m'ha sobtat aquesta setmana, que, que m'ha preocupat, que m'ha corprès i ja perdut, Tenia ganes de fer servir aquestes -se maroles, perquè sembla que tingui un nivell cultural. Sí, sí. Molt de és, la, exacte, és la notícia que AENA i el Misterio Fomento, aquest del senyor José Blanco, també nomenat mm -hmm. Pepinho Blanco, han decidit eh, posposar el procés de privatització dels aeroports de Barajas i del Prat. Mm -hmm. Era hi, una campanya de privatitzacions, comencem privatitzant els bons, no? els que són rendibles, i després, els doncs, el pas aquest, a veure si fem alguna cosa que són rendibles, sin si no, ens els carem. Que fet no cau d'entendre la gràcia per sortir d'al·lics, els que no funcionen, i ja et quedis els que sí funcionen. Mm -hmm. O almenys fes un PAC. Exacte, un, un no? que funciona i un que no sí. funciona la torna, no? la carn bona Exacte. més la torna no ha estat el cas i ho han posposat sembla ser que segons la versió oficial les empreses que licitadores no disposant de diners en efectiu no tenien suelto, tampoc tenien caix ni visa en el qual han hagut de posposar això m'ha preocupat en el qual jo he apuntat 4 o 5 eh, opcions alternatives per millorar això i poder vendre d'una vegada sí com sigui eh, la cosa la primera és plantejar-nos que hi ha altres possibles compradors d'un aeroport. Un aeroport no té perquè què un producte que facin servir les aerolínies. Això ah. és de mentalitat molt tancada. Mm -hmm. Un aeroport pot servir per més coses. Per exemple, per aparcament. Madrid és una ciutat saturada, qui ja s'ha demanat. Exacte, no es pot aparcar. Hi ha doble, triple, cinquena, fila... Escolti, compriu vostè una pista d'aeroport? Que no i... fa servir una pista de l'AT3 que no s'aprofita... Ja està, una pista I, I quin porta para, para, para. des de l'aeroport a la plaça d'Espanya un, de un ave, no, un dels aves L'ave <ríe> <Un dels avis. ríe> ave aquest que va parar en Cueci Vallecas Escolti, ja, ja, vare, vare. Sí, això és Aquesta és una opció Una altra opció, eh, ja pensant amb la gent jove Que també tenen els seus drets pobrissons Que és eh, l'empullot, el rave Això és una cosa que no s'acabarà, siguin realistes mm. La gent surt de festa, i no només els joves, els vells, els maturs Els jubilats són terribles quan surten festes uh, Perquè fan pastilles, o qual és la seguretat social Doncs res, escolti, lloguin-s-hi Els una pista de l'aeroport i ja està Que mm. facin allà les festes les farres. Jo ho proposo, Està, una altra eh? opció mm -hmm. Més encara, ja pensant més en clau catalana En l'aeroport del Prat, aquí a la comarca del Baix Alvejo, que és un càmping Per pues... què va caldre treure els càmpings La ballena alegre, el torito feliz El torero saltador Per què es va de, de treure tot això Per fer una ampliació a l'aeroport Si després no s'ha d'omplir A càmping vostès allà Entre Cal. unes pistes i tal Una altra opció Aquesta és mm. més agosarada Eh, sí, sí, sí, però que, que és eh, fix, dedicar al sector servei, concretament al, serveis, al sector servei que no falla mai, que funciona sempre i que mai fa vaga. No M'estic referint a les professionals que exerceixen l'ofici més antic a l'autovida que estigui de fels. Mm -hmm. Jo faria un anunci que diguis, mm, fas l'ofici més antic? Busques un lloc tranquil on aparcar el cotxe i que tu i el teu client no us molesti ningú? Au, tu, au, no? de l'aeroport ja, la, la pista quarta ah, a l'aeroport del són opcions evidentment la marca mercadotècnia té aquestes coses en la qual cosa s'han de regalar doncs, coses útils, i, o si més no que siguin al mateix nivell que l'aeroport Convent o si sigui, mm. vostè vol vendre a l'aeroport d'Osca, doncs de regalar, escolti una Blackberry i una Power Balance per Allò, coses útils i del mateix nivell Clar. i més qüestions evidentment això, no s'han de fer aquestes licitacions clàssiques, jo faria una subhasta la típica subhasta el millor postó exacte el que passa que hem de ser realistes és a dir aquella subhasta que, a veure qui, qui puja 100.000 milions d'euros al senyor de l'americana d'Armani potser mm. hem, de ser, hem de baixar el nivell a veure qui ho euros la noia de les rastes l'indigent del Bric de Don Simón baixa el nivell i ser realistes i si no, doncs... Que aquests els ells... que he dit l'aeroport de Huesca, m'estaria... Doncs. No, de, que a, a, a veure, el de Huesca no, el de Cuenca també, eh? Escolti, yeah. <laughs> la ciutat sí, Real, sí, escolta... Sí, sí, sí, sí, sí. Escolta, sí, pensi, sí, sí. vostè, els indignats... Vostè vol fer manifestacions? agafi com a manifestòdrom. A més, ho té, allà ho té planificat, pot calcular exactament quanta gent hi va. Diu, ja. d'aquí aquí tanta gent. Exacte. Exacte. això fica una barra com si fos al metro el tren que, que poder, vagi que comptant exacte mm, ja. i si no sempre que el, els de l'aeroport aprenguin del port i facin un subhastat a baixa una subhasta de peix mm. allò en l'hora clar i que se'l quedi el que ofereix menys quantitat. Com a les llotges. Exacte, com a les llotges de peix. Doncs molt bé, professor Josep Braut, moltíssimes gràcies. La setmana que ve el tindrem per telèfon, no? Eh, probablement sí, no sé on ah, seré. Igual, no ho igual, seré. seré, aquí, a la presó, no sé, jo... Ja, no, ja no se sap mai, no mai se, se sap, sap. mai. L'assumpte és que estarà la setmana que ve aquí. I nosaltres hem de posar ja a punt i final. Recordar-los, com sempre, que estem molt agraïts que ens escolti en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. I got chills, then multiply and I'm was in control cause the power you supply it's electrifying you better shape up cause I need It's set on you You better shape up You better understand To my heart I must be true Nothing left